Pista 2 Michel, Nu credeți că sunteți cam prea optimistă în ce privește valoarea morală a intelectualilor? În majoritatea țărilor europene, parte din ei au demisionat moral, ca să nu spunem că s-au prostituat. Doina Cornea, da, vai, sunt foarte pesimistă, mai ales în ce privește pe intelectualii români. Adevărații intelectuali sunt foarte rari. Voiam să mai spun ceva, că eu n-am intrat la facultate cu media 5. Am avut o medie mai acceptabilă și n-am fost o studentă rea. Profesorul meu, Arija Chie, mă aprecia. El a fost de altfel cel care m-a invitat să accept postul de asistentă. Întâi am refuzat, dar până la urmă, datorită și insistențelor soțului meu, am acceptat. Dar îmi era în primii ani foarte rușine. Nu mă simțeam demnă de această funcție universitară. Cei care intraseră cu cinci sau cu șase se simțeau în largul lor la universitate, erau mari politicieni, predau într-un mod, nu știu cum să vă spun, lamentabil, fără pic de scrupule. Ei au fost, adică noi, generația mea, cei care au trădat, de fapt, țara. Me ce? Dar ar fi putut face în fond altceva, generația dumneavoastră? Ar fi fost cu putință? De ce? Desigur, ar fi fost cu putință. Generațiile dinaintea noastră au putut să o facă. Ar fi trebuit să facem același lucru, cu prețul libertății, cu prețul vieții. Ar fi trebuit să ne opunem comunismului cu orice preț. Nu poți ucide o țară întreagă și, de altfel, teroarea nu a mai continuat. N-ar fi trebuit să demisionăm în anii 60. N-ar fi trebuit să demisionăm sub Ceaușescu. Și asta de la primele semne. M.C. Aș vrea să revenim la intrarea dumneavoastră la universitate. De ce? Am muncit mult? Foarte mult. Nu există altă soluție decât să mă pun pe treabă. Ca să îmi umplu lacunele care trebuie să o recunosc că erau foarte mari. Trebuia să citesc și nu aveam lucrări de critică. Făceam explicații de texte și nu aveam la dispoziție, în afara textelor literare, decât istoria literaturii de lansom. Trebuia să inventez câte două sau trei explicații de texte pe săptămână, fără niciun fel de instrument de lucru. Munceam și tăceam, nu aplaudam, mă țineam deoparte. N-am participat aproape deloc la manifestările procomuniste care erau obligatorii. Me, ce? Vă căutați refugiul în muncă? De ce? Da, am avut totuși niște neplăceri, chiar la începutul anilor șaizeci. Trebuia pe atunci, conform programei ministerului, să-i predem pe Gamara, pe la FIT, să facem explicații de texte în franțuzește pentru studenții de la literatură, să-i prezentăm studenților pe acești scriitori, despre care nu auzisem niciodată vorbindu-se la facultate, drept cei mai mari scriitori francezi. Mi-a fost cu neputință să o fac. Programa prevede acei drept și puțin din Anatol France și Zola. Firește însă că nu totul și Victor Hugo la romantism. La Martin era reacționar de Chateaubriand, nu putea fi vorba, trebuia să-i critic În vremea aceea îl iubeam nebunește Pe Baudelaire, eram îndrăgostită De el era poetul meu preferat ori, Jacquet m-a făcut să-l iubesc pe botler și tot el m-a făcut să-l iubesc pe Pascal, m-a făcut să-l iubesc pe Verlaine, pe simboliști, pe Rimbaud, pe care, de altfel, l-am iubit mai puțin. Dar e un mare poet și am început să predau cam cum mi se părea mie că trebuie. Am făcut poezie, i-am făcut pe simboliști, pe romantici, i-am studiat pe Chateaubriand, pe Lamartine, așa cum îi studiasem eu la facultate. Merge! ce? Și nu v-a reproșat nimeni nimic? Căci trebuie să se fie aflat ce făceați. Doina Cornea. S-a aflat, bineînțeles, și s-a organizat o mare ședință și am fost umilită în fața tuturor colegilor mei. Când am invocat, ca să mă apăr, o istorie sovietică a literaturii franceze, în care figurau toți autorii aceștia, toți poeții aceștia pentru care eram criticată, mi s-a răspuns că ceea ce e bun pentru studenții sovietici, care au o conștiință politică ridicată, nu e bun și pentru studenții români. N-am răspuns. Am început să plâng. Nu aveam putere să le ții în piept. Mă și vedeam data afară din universitate. Ca urmare timp de un an a trebuit să-mi las zi de zi cursurile pe măsuță aflată la intrarea în sala profesorilor pentru ca toată lumea să le poată răspăi, chiar și studenții care veneau acolo. M.C. Ceea ce va obliga să-l predați pe gamara. De ce? Nici vorbă. De altfel mi-a fi fost cu neputință. Am continuat să predau același lucru. La început trișam. Lăsam mereu pe masă explicații din autori permiși, Cazola sau Victor Hugo. Cu studenții făceam ce voiam eu, dar foarte curând am ajuns să nu mai am de unde scoate explicații de texte extrase din acești autori. Lucrul acesta m-a obligat să pregătesc două cursuri în loc de unul și apoi ajunsese să fie secretul lui Polișiner, așa că n-am mai trișat." Mai târziu, când sistemul s-a liberalizat puțin, am observat că anumiți colegi de mei politruci se inspirau acum din însemnările lăsate pe măsuță, din acel zid al plângerii al meu, căci plânsesem în fiecare zi. Spre uluirea mea și spre uluirea celor colegi ai mei, care erau mereu activi la cursurile ideologice și foarte bine văzuți politic, într-o bună zi, profesorul Jacquie mi-a spus Ai obținut o bursă de vară în Franța." Nu abusesem niciodată activitate politică și iată că eram trimisă în Franța. Era în 65. Am plecat cu un grup de studenți la Strasbourg pentru niște cursuri de vară. Abusesem inspecții de la minister, totul ieșise foarte bine sub aspect profesional și am plecat. Cred că în urma acestei împrejurări am fost de fapt trimisă în Franța. Iată rezultatul. Am fost aleasă să urmez cursuri de vară la Strasbourg. De ce? Probabil că va au anumite lucruri. De ce? Am fost foarte impresionată, foarte impresionată. Cel mai tare m-a surprins faptul că, în Franța, lumea era antigolistă și se spunea asta în gura mare peste tot. Libertatea asta imensă, să vezi că se poate critica cu atâta îndrăsneală, în presă, în discuții. Când ne aflam în bloca cafenea și când colegii mei francezi vorbeau atât de liber, cu atâta virulență, priveam în jur ca să văd dacă nu există cumva persoane care îi spionează. Iar când vorbeam de Ceaușescu sau de comunism în general, iarăși mă uitam să văd dacă nu e vreun român prin jur care să tragă cu urechea. Franța era foarte, foarte comunistă. Nu socialistă, ci mai degrabă comunistă. Am avut o mulțime de discuții în contradictoriu, de polemici, cu profesorii de la Universitatea din Strasbourg. Încercam să le explică că De Gaulle e un mare om de stat, că a salvat prestigiul Franței, căci tocmai renunțase atunci la colonii și mi se părea că ceda un teritoriu însemnat, plin de bogății, ca să dăruiești libertatea unor popoare întregi. e un gest magnific. Mă simțeam încă sub jugul sistemului comunist, mai ales din punct de vedere spiritual, cultural. Și de aceea spuneam francezilor, veniți să vedeți ce înseamnă de fapt comunismul. Și cred că atunci vă veți schimba părerea. Am iubit din prima zi Franța. Vedeam peste tot semnele unei societăți civilizate, prospere, sigure de sine și mulțumite să fie ceea ce este... Curățenia, abundența. De fapt, nu abundența propriu-zisă, ci mai degrabă modalitatea studiată artistică de a prezenta mărfurile. Cu gust, cu bun simț. La noi, zarzavaturile azvălite pe tăjghere erau murdare pline de pământ, sticlele de vin erau pline de praf, mănușile agenților de circulație ajungeau cenușii de murdărie. Astea ta mănuși și agenții erau burduhănoși, Vânzătoarele din magazine sau salariatele din diverse servicii administrative erau neîngrijite, îmbufnate, nepoliticoase, ca și cum n-ar fi intrat în atribuțiile lor servirea solicitanților. Și apoi m-au uimit chipurile oamenilor, ale oamenilor pe care îi vedeam, pur și simplu pe stradă. Aveau o expresie calmă, care respira mulțumire și stabilitate. Peste tot oamenii păreau relaxați, politicoși, binevoitori. Nu ca la noi, unde se trăia într-un soi de neliniște grăbită și agresivă. Era evident că acolo viața are cu totul altă calitate. Totul părea să fie foarte stabil, de secole și secole. Îmi spuneam, uite că poporul francez seamănă cu tot ce a construit. În acest sens, orașul Strasbourg era pentru mine foarte semnificativ. Mi se părea că a fost construit, sau mai degrabă că s-a construit singur, în cercuri concentrice. Întâi catedrala, vechiul cartier medieval, apoi renașterea, secolul al XIX-lea și în cele din urmă construcțiile moderne, la periferie Simțea istoria și cultul trecutului și o anume venerație pentru trecut și pentru frumos M.C. Dar și România este o țară veche, bogată în istorie și tradiții De ce? În România nu există această stabilitate, românii făceau construcții de lemn iar orașele noastre au fost atât de des nimicite, arse, supuse tuturor invazilor, tuturor distrugerilor posibile, căci am avut o istorie extrem de zbuciumată, încât cred că poporul român nu mai ține atât de mult la păstrarea urmelor trecutului și e păcat totuși. Merge, Oare pentru români trecutul nu se salvează în primul rând în suflet? De unde grija de a păstra un anumit fel de a fi un stil de viață? Nu cumva comunismul e cel care a distrus acest raport privilegiat dintre poporul român și propria istorie? Doina Cornea. Da, așa, așa este. Poporul român, tocmai datorită istorii sale atât de a avut doar legături spiritualizate cu trecutul său, prin intermediul legendei al cântecului, al obiceiului străvechi și al ritului. Comuniștii vrând să niveleze tot, să omogenizeze societatea, s-au străduit să anihileze aceste legături speciale, tradiționale, să ne distrugă memoria trecutului și totodată dorința de a ne salva aceste valori. Dar grija de a păstra vestigile istorii, dragostea pentru niște pietre străvechi, de pildă este cu totul altceva. Cred că nici măcar înainte de război, românii nu prea aveau un asemenea sentiment. Nu există la noi acest cult al istoriei, al opere celor care ne-au precedat. Me ce? Să revenim însă. Au fost acei cinci sau șase ani în care ați muncit foarte mult. Asistați la niște ședințe pe teme ideologice care vă plictiseau de moarte. De ce? N-am luat niciodată cuvântul la acele seminarii de marxism, la care eram silit să mergem lunar. Mi-era cu neputință să o fac. Aveam impresia că nu înțeleg nimic din ce se spunea. Aveam chiar complexe. Doar mult mai târziu mi-am dat seama că nu pricepeam limba de lemn. Pe vremea aceea totul mi se părea extrem de încălcit. M.C. Lăsând la o parte limba de lemn, n-ați avut niciodată intenția, preocuparea de a studia marxismul, ca să știți cu ce se ocupă din punct de vedere teoretic. De ce Nu l-am respins în bloc. N-am citit niciodată capitalul, exceptând câteva extrase pe care am fost silită să le citesc. Tatăl meu, care a urmat la universitate cursuri de drept administrativ, când ajunsese un matur, a avut curiozitatea să se informeze, să citească. Și cu începere din 46-47 l-a citit pe Marx de la un capăt la altul, l-a citit pe Engels, pe Feuerbach, l-a citit pe Lenin. A citit tot ca să se documenteze. Mă certa că eu nu citesc. Poate că am făcut rău că nu l-am ascultat, dar sunt lucruri prea aride pentru mine. Am o formație literară și există atâta de citit în domeniul acesta, încât am avut întotdeauna sentimentul că nu voi putea niciodată să citesc tot ce ar trebui. Și nu totul, dar măcar să citesc esențialul. Nici asta n-am putut să o fac vreodată. Așa că Marx era chiar lipsit de orice importanță pentru mine. De altfel, politica în genere m-a dezgustat întotdeauna. M C, Lucrurile începeau să se schimbe în România în 65 de ce? Da, devenise mult mai liberi din punct de vedere politic. La seminariile de marxism, limba de lemn începea să fie înlocuită printr-un discurs mai autentic. Puteai acum să-ți exprimi propriile păreri, dar nu mă grăbeam să o fac. Continuam să stau deoparte. Me ce? Este momentul când vine la putere Ceaușescu, nu-i așa? De ce? Da, începând din 65. Era bine. Era realmente bine și reîncepeam să sperăm. În fine, România avea să mergă pe calea libertății, iar mai târziu, prin 68, speranțele noastre păreau să devină realitate. Ministerul Învățământului propusese o reformă a Învățământului după modelul vechiului sistem de dinainte de război. M.C. Erați în sfârșit mai mulțumită. De ce Eram într-adevăr. La început ceaușesc -a pe cucerii toți. pe toți. Protestul lui din vremea evenimentelor de la Praga a fost ceva extrem de important pentru noi. Pentru noi, românii, care cuseserăm atât de umiliți de sovietici, cărora ne era atât de rușine că nu avuseserăm la rândul nostru o revoluție ca nemții, ca polonezii, ca ungurii mai ales. Iată că aveam totuși conștiința încărcată de a nu fi făcut în aparență nimic. Și apoi eram fericită că mă pot consacra muncii mele, că pot în fine să predau neîngrădit. Iubeam nespus de mult literatura și ceea ce făceam. În vremea aceea trebuie să mărturisesc. Nu voiam cu tot din adinsul să-i trezesc pe studenți. Singura mea ambiție era să informez asupra tot ce era nou în literatură și mai ales în critică, în hemeneutică și să o fac în mod obiectiv, să le dau eventual o metodă de cercetare sau mâncar o metodă de abordare a literaturii, să fac din ei niște buni profesori mece și cât a durat asta? De ce? În ce mă privește a durat până în 76? Dar poate că n-am fost eu, un observator destul de final societății. Am avut mai întâi acel prim mic semnal de alarmă, cred că în 75, când Ceaușescu, după ce acumulase mai multe funcții în stat, a pretins tuturor instituțiilor să-i jure credință. A sosit și rândul facultății de filologie să depună acest jurământ. M-am simțit dintr-o dată foarte neliniștită. Îmi disprecea profund, din instinct, ce se să te reci prin jurământ de o ființă umană supusă de la început greșelii era ceva inadmisibil. Eram adunați acolo cam 400 de persoane, tot personalul didactic și administrativ. Simțeam că nu pot să o fac, puteam să jur pentru ce fusese, pentru ce știam, dar nu puteam să mă leg prin jurământ că voi rămâne credincioasă unei persoane căreia nu-i cunoșteam nici faptele viitoare și nici intențiile. Îmi venea să fug să mă ascund sub un scaun și totul era în fund o copilărie. Când mi-a venit rândul, n-am putut să spun jur. Am spus doar prezent, de parcă s-ar fi făcut prezența. Mi-a fost frică să nu spun nimic. Am dat înapoi hârtia de acceptarea jurământului fără să o semnez. Persoana care a luat hârtia mi-a dat-o, bineînțeles, înapoi. I-am spus doar că într-adevăr asta vreau Acum era mai simplu Pentru că știam că din teamă, din lașitate Persoana respectivă se va preface Că nu s-a întâmplat nimic Și mai ales că printre sutele și miile Pe toată universitatea De hârtii a mea nici nu va fi băgată în seamă Dar șeful de catedră mi-a spus Ai să vezi până în trei săptămâni Ori să te chemești o să ai de dați socoteală, Ai făcut o prostie Am tremurat în ițele, adevărat Și apoi am văzut că nu se întâmplă nimic Anul următor, fica mea a plecat. Știam de la ea, care mi-a fost studentă, și de la prietenii ei, care veneau des pe la noi, că studenții sunt nemulțumiți, că nu se simt liberi, că nu sunt fericiți. Erau atacați pentru felul în care se îmbrăcau, în care purtau părul. Era absurd și totul mi se părea atât de umilitor. Pe scurt, cu ocazia unei călătorii în Franța, era în anul al treilea, fica mea a hotărât să nu se mai întoarcă în România. C. Plecarea ei a fost așadar, pentru dumneavoastră, un fel de semnal de alarmă care v-a dat de gândit. De ce? Da, și nu s-a mai întors. Mi-a scris, în Franța am simțit pentru prima oară că sunt o ființă omenească, am fost șocată. Am început să mă întreb ce le lipsește tinerilor de la noi, de ce sunt atât de nefericiți? Și mi-am dat seama ce imensă povară reprezintă pentru ei viața dublă pe care sunt obligați să o ducă, dacă vor să reușească de când își încep studiile. M.C. iertați-mă, dar nu cumva această plecare a avut un ecou special în sufletul dumneavoastră, tocmai pentru că va atingea personal? Înaintea cei dumneavoastră mai văzuse răscu siguranță și alți tineri plecând. De ce? Firește că da, dar în 1976 nu se pleca încă în număr prea mare. Nu era decât începutul acelui exod, care a luat atât amploare în ultima vreme și mai ales nu se pleca din rândul tinerilor, al studenților. Plecau mai degrabă persoane cu renume, medici, de pildă, care se exilau în Germania Federală. Fata mea era foarte legată de familie, de fratele ei, de orașul nostru, avea o mulțime de prieteni. Am văzut în actul ei ceva realmente caracteristic pentru tineret, dorința de a trăi în libertate și de a avea posibilitatea să se realizeze de plin. Pentru că nici ea, nici oamenii foarte tineri, atât de mulți care au făcut mai târziu acest gest, nu fuseseră împinși la asta din motive, să le spunem, economice, din dorința de a trăi în belșug. Dar dezgustul pentru ce se petrecea în țară îi determina să fugă. ce? Plecarea fiicei dumneavoastră va a determinat în cele din urmă să treceți la rezistența activă? De ce? Nu, n-aș putea să spun asta. A fost vorba mai degrabă de conjuncția, de concursul mai multor evenimente care și-au pus pe pentru mine, pe sfârșitul anilor 70. Plecarea Ariadnei m-a obligat să gândesc, mi-a zdruncinat speranțele, sau mai degrabă, ce-am putut să rămână din speranțele pe care le nutream de vreo 10 ani. Câteva luni mai târziu aflam prin Radio Europa Liberă despre acțiunea de protest a scriitorului Paul Goma și imediat după aceasta despre arestarea lui. M-am hotărât să protestez într-un fel nu chiar public, căci nu știam cum să o fac. Atunci am adus studenților mei, cu prilejul unui curs de traducere literară, un text de Goma. Era o povestire scurtă despre un vis de libertate sau mai curând, despre actul de conștientizare al unui personaj care trăise sub o anumită apăsare, într-o atmosferă banală și cenușie și care își descoperă libertatea interioară cu ajutorul unui copil. Și mai era vorba de un unchi, un muncitor sfârșit lăuntric, care ducea o viață monotonă, fără speranțe, fără gânduri și de nepotul lui. Era foarte impresionant, fără prea multe cuvinte. Goma era foarte sobru, dar reușea cu niște mijloace literare foarte simple să te facă să înțelegi un întreg univers spiritual. Apoi șocul, metamorfoza și eliberarea interioară a personajului, datorită forței imaginative a copilului. Facusem înainte o introducere în care explicam actul lui Goma și recenta lui arestare. Cum era de prevăzut, faptul că venisem cu Goma s-a aflat imediat. Mi-a telefonat șeful de catedă care nu mi-a spus decât termină cu prostiile astea. Mi s-a făcut frică, dar am continuat studiul textului, trei cursuri la rând, ca să-l terminăm. Nu voiam să mă discrediteze în ochii studenților mei, arătându-mă lașă și, și pasibilă de intimidare. Așa că am continuat cu toată frica. M.C. Vă era teamă când vă pregăteți aceste cursuri? De ce? Da, mă gândeam că voi fi sancționată, poate destituită, cine putea ști." ce? Dar în timpul cursurilor vă era teamă?" De ce? În timpul cursurilor nu. În timpul cursurilor îl trăiam la rândul meu pe goma. Pe urmă însă mă gândeam mai bine și îmi spuneam, Doamne, am făcut o prostie." Totuși mi-am făcut următoarea socoteală. Oamenii sunt atât de lași și de temători, mi-am spus, încât nu mă vor denunța la rectorat, tocmai ca să nu aibă neplăceri. Toată lumea va tăcea. Și asta s-a și întâmplat, sau în orice caz, lucrurile s-au oprit aici. Și cum am mers, am prins curaj. Am început să iau cuvântul în seminariile pe teme ideologice. Am denunțat rolul mizerabil pe care statul îl rezervă intelectualului. Am arătat cât este de umilit, de împiedicat să gândească și să-și exprime gândurile, cât de cenzurate îi sunt cărțile, cărți foarte importante. Mica Eliade, de pildă, era în vremea aceea aproape necunoscut în România. În ce măsură îi se blochează accesul la informație?